בעזרת השם מטבח, ספר עלים לתרופה, המשך ש"ן אור ליום ג' בעלותך תר"א. שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק נאו יאיר. קיבלתי מכתבו עם המכתב משם, ומאליך תבין גודל הנחת רוח שעשית לי בזה. כי מאוד מאוד היו עיניי כלות כל היום לשמוע משם. אך דרכי השם מטבח ודרכי טובו אי אפשר להבין כלל, כי הוא יתברך חפץ שנתלה עינינו אליו תמיד. ועל כן, בכל הישועות יש עדיין כליון עיניים רבה לגמר הישועה כמו בעסק זה, שהאיגרת הנעל הוא אצלי ישועה רבה. אך אף על פי כן אין שמחתי בשלמות, כי אין דעתי צלולה כלל ואין אם הבין דבריו. רק אני מבין מרחוק שכל אחד משם מבקש להרוויח הרבה, ואין לי יודע מה להשיבו. ובהשם בטחתי שיוליכני בדרך הישר, שאדע איך להתנהג. לעת עתה אקבל מכתב הרצוף פה לשם, ואם תרצה תוסיף על דברי לזרז את ידידנו רבי חיים שישיבני מיד כשיגיע לידו מכתבי זה, כי אני צריך לנסוע לדרכי לשלום. ומחמת אישון לילה אי אפשר להעריך. ובעל הרחמים גדול העצה יתקנני בעצה טובה למען שמו, באופן שנזכה לגמור עסקיו הקדושים בשלמות כראוי. לא לנו וכולי. דברי אביך, נתן מברסלב. ש״נא. בעזרת השם מטבח, יום ו', פרשת בעלותך, ת״ר א. שלום רב לאהובי, ידידי כנפשי, הרבני הוותיק הנגיד, מורנו הרב אברהם בר, שיחיה עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. מכתבך, מכתבך קיבלתי על ידי המחותנים עם מסך שמונה רובל כסף. ותודה על הקל על כל הנכון. ומה שכתבת, לכתוב לך, מה שיש לי לדבר עמך, איני יודע על מה ולמה התורח הזה לכתוב לך. הלא בקרוב אהיה במחנכם קדוש, אם ירצה השם ונדבר פנים אל פנים. בפרט כי אתה מבין מעצמך שעסקי הוא רק בעסקי אדוננו מורנו ורבנו זקנך הקדוש ואנואר זכר צדיק וקדוש לברכה. שאני חפץ ומשתוקק לשרתו, לעשות רצונו, להפיץ מעיינותיו חוצה. ושום עסק של שאר משא ומתן וסחורות אין לי לדבר עמך כלל. רק אני חפץ מאוד לפרש כל שיחתי לפניך את כל אשר עבר עליי בעסק זה. ואם ירצה השם, כאשר נתבעד יחד בעזרת השם מטבח, נמתיק סוד יחד. בעצת השם היא תקום. באשר היה רצוני שתבואי מחותני רבי פרץ נאור יאיר, לא הייתה כוונתי בשביל שתהיה על החתונה. כי בוודאי היה לי לנחת רוח מאוד אם היית על החתונה, אבל אין לי כדאי להטריח אותך לנסוע דרך כזה בשביל שמחתנו. רק רצוני היה שנדבר ביחד בעסקי שמים, בעסקי התכלית הנצחי, אשר חוץ מזה הכל הבל. וגם כדי שתמלא רצון ממך, צדק ותחיה, שרצונה מאוד להתראות פנים ממך. והיית מקיים מצוות כיבוד כי קודם שבועות, קודם שבאתי מאומן, הייתי סבור שבוודאי תהיה פה על שבועות בלי ספק. וכשבאתי לביתי ושמעתי והבנתי ממכתביך, שקרוב שלא תהיה עמנו הלכה לקדוש הנ"ל, עמדתי מרעיד ומשתומם. על כן כתבתי לך כנ"ל. והשם ידבח יודע כי לא הייתה כוונתי שתהיה פה על שבועות בשביל כבודי חס ושלום רק למענך לבד. אולי תשמע מחדש דברי אמת, דברי אלוקים חיים הנובעים מהנחל הנובע מקור חכמה. שצריכים לסלסל בהם בכל עת. מה אמר לך, ידיד נפשי, בני, חברי ותלמידי, הודי ותפארתי? עוצם נפלאות ישועות השם וחסדיו, שעזרני בחג השבועות הקדוש שעבר, שזכינו לדבר חידושים חדשים, דברים המשיבים את כל נפשות החפצים באמת. בוודאי ראוי לך ולנו להתגעגע מאוד על שלא זכינו שגם אתה וידידי רבי אבא נאו יאיר ושאר אנשי שלומנו יהיו נמנים ממנו יחד. ומאי דאבה אבה? עתה עתה ברוך השם שים לבך היטב לדברי זקנך הקדוש והנורא הוא אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. לשמור את הזיכרון היטב היטב בכל יום ויום. לזכור בבוקר בכל יום בעלמא דעתם. ואם ישכח אחר כך באיזה שעה יזכיר את עצמו בכל פעם בכל היום. כי לא דבר רק הוא, מה שבאנו לזה העולם לראות עמל ויגון וכעס ומכאבות וקנאה ותאווה וכבוד, בפרט שטות חמדת הממון וחמדת הכלים ובגדים ותכשיטים. ומכולם אין מלווין לו לאדם כלל, רק תורה ומעשים טובים בלבד. ואם כי הכל יודעין זאת, הוא מפורש בדברי רבותינו זכרונם לברכה, שמזכירין אותנו בזה פעמים אין מספר, אבל הבעל דבר מתגבר מאוד בעינו הרעה להפיל שכחה חס ושלום. על כן צריכים להתגבר מאוד מאוד להזכיר את עצמו בכל פעם, והעיקר על ידי הדיבור ייזהר לדבר בכל יום בינו לבין קונו, ולפרש שיחתו היטב על כל הנ"ל. ויותר מזה, כאשר יודע כל אחד עוצר מחוקו מהשם מטבח, ומבין מהרחוק ריבוי רחמה וחסדיו עד אין סוף ואין תכלית. ועדיין יש לנו תקווה בכל יום לחטוף טוב הרבה, להצליח על ידי זה לנצח. והנה תודה לקהל, שמחנו על החתונה בעזרת השם נטבח בכל לב. וכל שמחתי היה על ידי שהזכרתי בשמחת החתונה הקדושה שסיפר לנו אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה, שהוא המעשה הנורא והנשגבה מאוד מאוד של השבעה בטלרס, אשר המשים לב להזכיר את עצמו בכל פעם בעוצים נפלאות נוראות כל דיבור ודיבור וכל עניין ועניין, וכל סיפור וסיפור של המעשה הזאת, של כל יום ויום. לעורר עצמו בשנתו וכולי. ואי אפשר להעריך כי קדושת שבת קודש ממשמשת לבוא. ואני מכין איגרת זה עתה בערב שבת קודש אחר חצות היום. אולי אולי אזכה להזכיר עצמי ואותך ורבי אבן אור יאיר וכל אנשי שלומנו, היכן אנו ששמענו נוראות כאלה? על כל פנים אנו מחויבים לשמוח תמיד בזה ולפתוח בכוחו הגדול של הזקן שבזקנים דקדושה. וגם בשביל זה בעצמו צריכים לנו להתוועד בכל פעם כמה פעמים בשנה, כדי לשמוח יחד בישועתו הגדולה, אשר הפליל לעשות עמנו, בפרט עמך שאתה מזרעו הקדוש וכו'. ודי כעת בזה. דברי אהבך באמת לנצח המעוררך ומזרזך לטובתך הנצחית, נתן מברסלב. שנ"ב בעזרת השם יתבח, יום ג' שלח תר"א אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך ביום א' עם מסך שלושה רובל כסף וחצי. אשלם השם פועלך וכו'. ואתמול בערב קיבלתי מכתבך עם מכתב ר"ח וכו'. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. והנני מודה על העבר ומבקש לאבא שירחם השם מטבח ויעזרנו לגמור עוד חפצי שמים כהנה וכהנה. ולהשם הישועה. ותראה לשלוח לי מחר, או על ידי איש בטח, אכרך על חושן משפט שנשאר בידך, כי מוכרח לי מאוד. והנה יש בלבי הרבה לכתוב לך על מכתביך, שאתה צועק מרה בכל פעם, ואני מבין מרחוק צעקתך ומכאוביך. בעל הרחמים ירחם עליך וישיעך מהרה. אך דע, בני, כי איכשהו עיקר ייסוריך מריבוי מחשבותיך ורעיונותיך שאינם טובים. ואם אמנם כבר נלכדת בהם כמו שנלכדת, אף על פי כן עדיין הבחירה בידך לתפוס את מחשבותיך בכל פעם, כאשר דיברנו בזה הרבה בכתב ובעל פה. וידעתי כי אתה מקיים זאת בקצרה בעזר השם ידבח. החזק וחזק בני חביבי לקיים זאת יותר ויותר. גם לשמוח במעט דמעט שאתה מקיים מזה, כי בזאת המעט שאתה מתחזק בזה לעצור ולתפוס מחשבתך, בזה אתה נכלל במגיני ארץ שמעלין וכולי לבחינת פיתוחי חותם, בחינת תפילין. כי העסק של זה האדם מעלוב, בזה העולם עמוק מאוד מאוד. עמוק עמוק מי המצאנו. אשרינו אשרינו אלפים ורבבות פעמים אין מספר שזכינו לידם מאור קדוש ונורא כזה. מטורות ושיחות קדושות כאלה משיבים את כל הנפשות בשבעה משיבי טעם. הפוך בהם והפוך בהם בכל תורה ובכל שיחה. בוודאי תוכל להחיות עצמך תמיד. בפרט על ידי מה שעזרנו השם יתבהח בנפלאותיו לחדש ולבאר בהם, ואין תנאי להעריך עתה. דברי אביך מצפה לישועתך נתן מברסלב. ש״נג״ ברוך השם יום א' קורח תר״א. שלום לאהובי בני חביבי שיחיה. מכתבך קיבלתי ביום ו' עם מסך שבעה זהובים והכרך מחושן נשפט. וגם היום קיבלתי מכתבך עם מסך חצי רוב על כסף, ואני קורא מכתבך היטב, ואני שומע ומבין מרירת צעקתך מן הלב בכל פעם. ונפלאתי עליך מאוד, בני חביבי, מאחר שלפי מכתבך הגדילו וסגבו מרירת נפשך, מדוע לא תזכור ותשים אל לבך היטב את אמיתת דברי אדוננו מורנו ורבנו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, כפי אשר הרבנו בחסדו לדבר בה. שאיר עינינו, שדי כמתוך המרירות נהפוך לשמחה גדולה. כמו שאמר על פסוק ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, שצריכין לחטוף את היגון, לתופסו בעל כורחו להכניסו לתוך השמחה. לומר בליבו, אדרבה, אם כן, כשמר לי כל כך, מר מר מאוד, בוודאי אתה, אתה, יש לי לשמוח הרבה. שאף על פי כן אני מתעטף בציצית ותפילין, שאיכשהו הם טובים לפניי מאוד, עולמי עד ונצח נצחים, ואיכשהו זה חלקי מכל עמלי לנצח, וגם אני זוכה ליתן ספקה לפעמים, ועל כולם מה שאני מתאבק ומתייגע להתקרב לאור הגנוז, אור הקדוש החדש הזה, אשר הוא יתקנני בוודאי בלי ספק, ואני בעוני מבטיחך על זה בלי ספק. ואם כן, אדרבה, אני מחויב לשמוח הרבה בכל יום ובכל עת, ולהפוך כל המהירות וכל היגון מהנחה לשמחה גדולה, כי אף על פי כן אני זוכה לכל הנ"ל. וכל מה שמרבה להגביר היגון מהנחה בזה אני משמח יותר, כי כל מה שאני יודע בעצמי גריעותי ביותר, בזה די כי אני שמח יותר. אף על פי שבאמת אני מקולקל מאוד, זהו שמחתי, שמקולקל כזה יזכה לקדושות כאלה. ולבלי להתנגד הלא קדוש וחדש כזה, אשר הרוב רחוקים ממנו כל כך כל כך, ונעלם מהם כל כך כל כך, ורבים חולקים כמו שחולקים. ואני בעוני על כל פנים איני חולק ומתנגד עליו. אף גם הרבה טעמתי מצוף דבש נועם ומורותיו. ואני יודע שהוא יכול להראות את דרי מעלה וכו', שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו ידבח. מחמית מפשפשת וכו'. ולדרי מטה, שהם הפחותים והגרועים כמוני היום, ואפילו אם נמצאים בעולם עוד גרועים וכולי יותר ממני, הוא יכול להראות לנו לכולנו כי מלוא כל הארץ כבודו. ועדיין, השם איתנו ועמנו וקרוב אצלנו תמיד. השם עמך, אל תירא בני. האמן לי שדבריי הם בדרך האמת שרבנו ז"ל מתכוון באמת אליך. אני אומר לך בשמו, השם עמך הכל יתהפך לטובה. רק חזק ואמץ מאוד מאוד לקיים דברי כפשוטו, להתגבר תמיד להפוך המראה השחורה לשמחה על פי הדברים הנ"ל. ומאליך תבין השאר, ועל ידי שתתחזק בשמחה, וגם להגיל את עצמך לשמח את נפשך במילי דבדיחותא וכו', על ידי זה תוכל לפתור ריבוי הרעיונים המייגעים אותך כל כך, שהם בחינת עול ברזל ותימהון לבב, שעל זה צעק אתה נא אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. ופרש רש"י, אוי לי מייצרי, אמי יגעני בהרהורים. נמצא שגם אתה נא הקדוש, היה לו איסורים מיגיעת המחשבות. ואם בוודאי מחשבותיך גרועים הרבה, אבל תודה לקהל, יש לך הכוח של זקן דקדושה לסמוך עליו, שאמר בפירוש שנסמוך על כוחו. וכבר גיליתי לך באמת שכל הדיבורים הנ"ל שאמר, כולם נאמרים גם עליך, ועל הגרועים ממך בכל דור ודור. כי אמר בפירוש שכל מה שאומר ומגלה, הם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. ותאמין לי שגם אני מחיה עצמי בדיבורים אלו שאני כותב לך, ובוודאי יש שינויים רבים ביני לבינך ובין כל אדם, כי אין אדם דומה לחברו. אך דע ואמן שדיבורים הנ"ל, וכל דבריו הקדושים כולם נאמרו גם אליך בפרטיות וכנ"ל. ובכל זאת רק שמחה. דברי אביך משתוקק לשמח נפשך בחסדו הגדול, נגילה ונשמחה בישועתו, נתן מברסלב. ש״נד. ברוך השם, יום א', חוקת, ראש חודש, תמוז, תר"א, ברסלב. שלום לאהובי בני מורנו, הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי היום קודם תפילת שחרית עם מסך ארבעה זהובים. ועתה, תודה לקל, כבר התפללתי בציבור. והיום ראש חודש תמוז, ראש חודש שורש התשובה. תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה, זמן מתן תורתנו, והו"ב חסרה, כי נשברו הלוחות שרוקן ורוחבן ו. וצריכים לזכור כל זה היטב, כמו שהיינו מוזערים מזאת התורה בעצמו, שהוא ראשי תיבות תמוז, שהוא זכרו וכו'. כי כל דברינו אלה הם תורת משה ממש, כי הם קיום התורה. ועתה צריכים לחזור עוד הפעם ועוד הפעם וכולי. זכור, זכור היטב, היטב את כל הטובות והנפלאות שעשה השם נדברך עמנו מימות משה רבנו עליו השלום. מיום מתן תורה עד היום הזה. כמו שהזהירו אותנו רבותינו זכרונם לברכה הרבה על זה. כמו שכתוב, זכרו נפלאותיו אשר עשה. זכור את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ואשר עשה עמנו בכל דור ודור על ידי כל הצדיקים האמיתיים, בני האליה שבכל דור. בפרט אשר עשה עמנו בדור הזה, שאנו בעניותנו ובעבדותנו, ותכלי תכלית שפלותנו, אשר ירדנו פלאים בעוונותינו הרבים, הפליא השם יתבר חסדו וישועתו עמנו להשמיענו כזאת, להזכירנו בכל פעם את השם אלוקינו ותורתו הקדושה. עד שגם אנחנו כולנו, אלה פה היום חיים, נוכל להזכיר עצמנו בכל פעם בגדולת הבורא היחיד הקדמו, נתברך שמו, המשגיח בכל עת עלינו. הצופה בכל עת להיטיב אחריתנו, כאשר אנו בכל פעם בעוצם שפלותנו, שלדנה בכל פעם שכמעט כמעט תפס תקווה חס ושלום, בבחינת ואומר אבד נצחי ותאכלתי מהשם, זאת אשיב ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו כי לא קלו רחמיו, וכמו שאנו אומרים שלושה פעמים בכל יום, ואניסיך שבכל יום עמנו, הטוב כי לא קלו רחמך וכו'. ותאמין באמונה שלמה, בני חביבי, חמדת לבבי, שגם עליך נאמרו כל הדברים האלה. וכבר כתבתי לך הרבה, בפרט באיגרת הסמוך בשבוע העבר, שתיזהר ותיזהר, להפוך היגון והנחה לשמחה. ואתה נותן לי תשואת חן הרבה על זה, ואף על פי כן אתה כותב לי מרירות בכל פעם שקשה לסבול. לא כך היא המידה, בני ידידי, כי אם אמנם לב נשבר יקר מאוד, אבל ביותר צריכים להתגבר, להפוך הכל לשמחה. כי עדיין אינך יודע בני חביבי, עד איכן עד איכן מגיעין חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם. בפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות תאווה והצדיק הקדוש האמת, הממשיך בכל יום בקולת חסדים חדשים בכל פעם. ותהילה לקל גם אתה אחד מהם, מן האוחזים בו באמת לנצח, בקשר אמיץ וחזק בלימות לעולם. ועתה יש לך לדלג ולרקוד על ההרים מתוך רוב שמחה שזכית להימנות עם האוחזים בו בעזרת השם ידבח. ותשמע מחר אם ירצה השם מפי רבי נחמן ורבי דוד נרם יאיר, מה שדיברתי על פסוק סוד השם ליראה וכו'. ועל ידי זה עיני תמיד אל השם כי יוצאים מרשת רגליי. רק חזק ואמץ מאוד מאוד לשמח נפשך בכל מה שתוכל. ולהפוך כל היגון מהנחה וכל מיני מרה שחורה ועצבות ודאגות, להפוך הכל לשמחה. כי אף על פי כן, אני יודע שתמוז ראשי תיבות זכרות תורת משה, וכפי מעט מעט השיעור שבלבי מזה, צריכים לומר גם על דיבור הקדוש הזה אלמה ללהתנה לעלמה, אלא למשמדה די, כי הוא נוגע לתיקון חטא העגל, לתגן בגם שבירת הלוחות, שהמשיכו שכחה בעולם. שמשם כל הצרות בגוף והנפש וממון שסובלים בגלות המר והארוך הזה, ועיקר הוא צרות הנפש, בפרט כמו שידע כל אחד בנקעי לבבו ומכרוביו. אבל לא דבר רקו אשר הפלי חסדו עמנו להאיר עינינו בחידושי תורתו הקדושה, שבכולם הראה לנו ורמז לנו היטב היטב, שעדיין לא עזב חסדו מעמנו. ועדיין השם יטבח עמי ועמך בפרטיות ועם כולנו. כי גילה לנו תורת חסד שלא נשמע מעולם, שכל דיבור יכול להחיות גם אותך וגם כל הגרועים ביותר, אם לא יתנגדו נגד הממשיך עליהם חסדים חדשים כאלה. בסוף כל סוף יושיע להם גם כן, אבל כמה וכמה הם רחוקים מהגומל עליהם טובות וכו'. ומה טוב חלקנו שאין אנו מתנגדים חלילה לבעל טובה כזה, בעל חסד כזה, אשר נפשו בחולת את בשבילנו, הוא פעל וגמר ועדיין התחיל ויגמור. כי לא ישקוט את האיש וכולי. יתר מזה אי אפשר להעריך מכמה טעמים. ואשר כתבת לי מצערך, מעניין מחותנו, ובפרט מה שהשכלת לעשות בלא דעתי, אמת שהשכלת בזה. אבל ביותר מזה שאתה מצטער על זה יותר מדי, ואתה ממשיך עליך גם מזה עצבות ודאגות חס ושלום חוץ מהמידה. כי אני מוחל לך בוודאי במחילה גמורה. ומה שעבר עבר. ובוודאי אחרי שכבר נעשה מה שנעשה, הכל מאת השם הייתה. כי אפילו מה שמדברים הוא גם כן מבחינת שידוך ועושה רושם. ועל לאבא, אני ואתה נסמוך על השם, שבוודאי הנחינו בצדקתו בדרך הישר כרצונו ידבח. וחלילה לך מלחשוב עוד על זה כלל. רק על לאבא תסמוך על השם ידבח, גולל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך. תסתכל על החסד שהשם ידבח זיכה אותך בבן נבון ומשכיל תהילה לקל. והלו רוב צערך היא מהטובה, לאשר השם ידבח חננך בבן נבון בעזרת השם ידבח. וגם תהילה לקל עוזר לך השם ידבח להוציא עליו הכרחיות, גם בצורכי וכולי בעזרת השם ידבח. ועל כן אתה מצטער שהתקשרת עמו. הלו טוב, טוב להסתכל על הטובות הנ"ל ולשמוח בחסדו. והשם ידבך יעזור וייתן לך עצות טובות, תתנהג עמו כראוי. כי בוודאי מה שהתחלת עתה לדבר עמו מזה, הוא ראוי ונכון. כאשר דיברתי עמך. אבל אף על פי כן אי אפשר לדחוק את השעה, ולכל עט וזמן וכו'. היושב ומזווג זיווגים ינחה אותך בדרך האמת כרצונו הטוב ידבך. עטו מזה אין פנאי להעריך, ובוודאי תבין דברים הרבה מתוך דבריי. רק חזק ואמץ לקיים כל דברינו, לחטוף בכל יום תורה ותפילה ומעשים טובים, ולשוח בינו לבין כונו וכו', ועל כולם להתחזק מאוד לשמח נפשך, ומגעילה ונשמחה בשעתו. דברי אביך, נתן מברסלב. ש"ה בעזרת השם מטבח, יום ג', בלק, תר"א, ברדיצ'ו. אהובי בני חביבי נרוי הער, קיבלתי מכתבך ביום א' בעבר. וששתי כעל כל הון בראותי עוצם תשוקתך ובזיזותך לנטות מכתב אליי בכל פעם, למען תוכל ליהנות מאור האמת הגנוז אצלנו בחסדו הנפלא יתברך שמו. והחיית אותי במה שכתבת שמכתבי הואיל לך לשמח נפשך קצת, כי זה כל מגמתי. כי עדיין אינך יודע דיכן מגיע השעשועים שעושים לאשר מטבח, כשמחיים נפש הישראלי בעוצם מהירות נפשו. בגוף ונפש וממון, מעצמו ומאשתו ויוצא חלצה וכו'. וכשמכניסים בו עזר רמז וניצוץ אמיתי, באופן שיסמכו נפשו ויחזקו דעתו קצת וכו', זה עיקר הבחינת מקיים נפש מישראל, שנחשב כאילו קיים עולם מלא. ולספר לך המון התלאות שרואים פה, יקצרו המון יריות בכל עת. ובכל אדם ובכל מקום רואים שאין מקום לברוח ולנוס כי אם להשם ידבח ולתורה הקדושה. יתר מזה אי אפשר להעריך כלל אם ירצה השם מאומן נכתוב לך באליכות כפי חסדו ושל אותו ידבח. דברי אביך מצפה לראותך בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. שנ"ו ברוך השם, יום ג' פנחס, י"ז בתמוז, תר"א, ברדיצ'ו רבי בני חביבי, הנה עתה אני מוכן לנסוע לקהילת טפליק. והשם ינבח יוליכני לשלום. ונזכה לפקח על דרכנו להרגיש גלות הנפש בלבבינו, שזה עיקר צרת החורבן והגלות. ונהיה בכלל המתאבלים על זה, עד שנזכה לראות בשמחתה. וגם בכל יום ינחם ואשמח אותנו השם ינבח בשמחתו האמיתית, מה שזכינו להיות בכלל בני ציון וירושלים. ויש בזה הרבה... ומאליך תבין מעט מהרבה, ולגודל הנחיצה אי אפשר להערך יותר, ואם ירצה השם מאומן, נכתוב לך בבירור יותר. דברי אביך מצפה לישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה. ש"ז בעזרת השם יתבע אחור ליום ה', מסעי תר"א אומן. שלום רב לאהובי בני חביבי הרבני, וכו' למורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל עציך לצו, שיחיו. דע, בני חביבי, כי באתי לטפליק אור ליום ו, ערב שבת קודש, פרשת פנחס העבר. ובכניסתי בסף הבית הושיט לי רבי נחמן, חתן רבי נתן, את מכתבך מאיתך. וקראתי אותו תכף. ושם נאמר שכבר נשלחה הסחורה. והיה לי לנחת ולמשיב נפשי, החיית אותי מאוד. באור ליום ג' לעבר באתי לפה סמוך לחצי הלילה. ומצאתי פה שני מכתבים מאיתך עם הקונטרסים, והיה לי לנחת גדול. אך צערי גדול מאוד מריבוי הטעותים והטשטושים שיש שם. אך אף על פי כן בוודאי הוא חסד נפלא וישועה רבה, שזכינו אחר הרעש שעבר, התנוצצות ישועה כזאת, תהילה לכל. אנו רואים בעניין זה תהילה לכל וכיוצא בו כי עדיין לא עזב חסדו מאיתנו, חסדי השם כי לא תמנו וכו'. וכעת אני עומד ומצפה שיגיע לאיגרת מאבי חיים ורבי בעצמו, ואז אשיבם כראוי. כי אתה איני יודע מה לחשוב, מה שאין לי שום ידיעה מהם בעצמם. ואתה לא דעתני ממי היה איגרת שהביא השליח, אם מרבי דב בלבד, אם גם מרבי אברהם מנל. אתה תראה להודיעני עוד הפעם בער היטב. והשם יתברך לשלוח רפואה שלמה למכאובי בנך דוד צבי שיחיה. ואני מחכה להשם שבקרוב יגיע לאיגרת מנדחה שהיה שינוי לטובה. ועתה בדעתי להתעכב פה עד אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה כי ביום א' הסמוך יהיה ערב ראש חודש אם ירצה השם ואם ירצה השם ביום ג' או ד' אסע מפה לטירביצה על שבת חזון ומשם לצ'רין על שבת נחמו הבאה עלינו לטובה השם יתבח הולכני לשלום בדרך האמת כי אני סומך עליו יתברך לבד הנחני מעגלי צדק למען שמו ולהרחיב בדברי אמת אין הזמן מספיק. גם עתה הוא המצרים ואין הדעת תלולה כלל. כי ערך עלינו הגלות בגוף הנפש וממון. השביענו במרורים וכולי, עד אשר כמעט כשל כוח הסבל. אך זאת נחמתנו בעוניינו שהקדים לנו רפואה למכותינו האנושות מאוד. מה שאנו יודעים מקדוש ישראל כזה. הוא נחמתנו בכלל ובפרט. והשם יטבח יעזור לנו לבכות ולהתאבל על חורבן בית המקדש. והעיקר להתאבל על עוונותינו המעכבים בעניין בית המקדש. עד נזכה להפוך היגון והנחה לששון ולשמחה, ולפתוח בחסדו וישועתו הגדולה שיתהפך הכל לטובה. דברי אביך המצפה לישועה ומעתיר בעדך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ש״נח״ ברוך השם, יום ב', ראש חודש, מנחם, תר"א, אומן. שלום להרבי בני חביבי הרבני וכו', למרון הרב יצחק שיחיה עם כל יצחך על הצו שיחיו. כאן חסר קצת. וכעת איני יודע מה לכתוב לו, כי כבר כתבתי לו הרבה תהילה לקהל. וכאשר תכתוב לי איגרת לצ'רין, תשתדל לקבל איגרת מבניי שיחיו. שיכתוב בעצמו בני רבי דוד צבי שיחיה, ובני נחמן שיחיה. ותכתוב משלום כל אחד ומשלום כל אנשי שלומנו. והשם יטבח יחזק לבבכם בהשם, לבטוח בחסדו תמיד ולעשות טוב ולחטוף בכל יום כל מה שיוכל, כל אחד לפי ערכו. כמו שכתוב, בטח בהשם ועשה טוב. שמבואר שלעשות טוב צריכים לבטוח בהשם. הן בעניין פרנסה והן בעניין ההתחזקות. שצריכים ביטחון גדול ועצום מאוד בחזדו והחמיו המרובים, שאינם קלים לעולם. כמו שכתוב, ואני בחסדך בטחתי. וילדי זה די, כי יכולים לעשות טוב, וכו'. ויתר מזה אין הזמן מסכים להעריך, דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי ביתי בברסלב, ולכל אנשי שלומנו דשם, ולכל אנשי שלומנו שבקהילתכם ובכל סביבותיהם. שלום וישר רב. חזקו בים עצמכם כל המייחלים להשם. גם אולי היה לכם איזו ידיעה שכבר הגיעה הסחורה למקומה לשלום. תודיעני מיד כדי לנחת, גם תודיעני ממי היה איגרת על ידי השליח, וכל מה שתשמע מעסקן בכתב ובעל פה, הכל תודיעני מיד. שנ"ט ברוך השם, יום ד', עקב תר"א, לפרת קטן, צ'רין. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק שיחיה עם כל הצלח על הצו שיחיו. באתי לפה קהילת שרין, תחילת הלילה השייכה ליום וערב שבת קודש ועת חנן. ומצאתי פה מכתבו, והיה לי לנחת גדול. בפרט שהשיב לי על כל מה שחפצתי. ואתמול קיבלתי עוד מכתבו עם המכתב מרבי חיים, אשר לזה קלטה נפשי. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. ואקבל פה איגרת לרבי חיים הנ"ל, וגם לאבידיו התמסרתי איגרת לשם. ואראה שיגיעו שניהם בזלזות לשם. וכבר אתה מוזהר ועומד לשמח נפשך בכל מדי אפשר, בפרט שאתה רואה שועת השם בכל עת. ותזכור גודל הצער שהיה לך ולכולנו מבנך דוד צבי שיחיה. ומה גדלו חסדי השם שנתרפה בחסדו ידבך. ראוי לך לגיל ולסוס בחסדו ידבך וכו'. <coughs> וכן בכל הרחבות שאנו רואים בכל הצרות החמנה יצלן, אפילו בצרות הנפש. אף על פי שאנו בעצמנו חייבים, כמו שיודע כל אחד בנפשו, אף על פי כן חסדו יתברך גדול מאוד עד אין חקר ואין מספר. ובחסדו יתברך לא יעזבנו בידו חס ושלום. ולולי השם עזרת לנו כמעט כמעט מה גדלו חסדי השם שעשה עמנו בדור הזה? על ידי האיש תבונות האמיתי שממשיך תיקונים נוראים כאלה, עד שנעשים המראות טהורות להחיות כל הנפשות הנפולות. אשר רבו כמו רבו בדרות האלה. אך אוי להם לחולקים מהמתנגדים על העוסק בתיקון נפשיהם בכל עת. ואף על פי שהם חולקים כמו שחולקים, ומתלוצצים כמו שמתלוצצים, אף על פי כן הוא עוסק בתיקונם מהרחוק. כי המעיין דנאפיק וכו' משקה ומרבה את הארץ, גם במקום שהולך מתחת לארץ במעמקים. כמובן בספרו הקדוש. ומה טוב חלקנו שזכינו בחסדו וישועתו הנפלאה, שאנו זוכרים לידע באמת מה עוסק בתיקוננו לנצח, וכבר דיברנו בזה הרבה, אך צריכים לחזור זאת במחשבה ובדיבור בכל יום, להודות על אהבה ולבקש על אבא ולשמח את נפשו בכל עת. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב